Увечері багаття. Вони могли собі це дозволити, бо це була густо населена територія. Вижринівці зупинилися на перевалі між трьома селами і містечком, через яке пролягала залізнична лінія. Звичайно ж, нею вже багато років не користувалися. В Євз не було жодного відтинка колії, яким потяг міг би безпечно пересуватися. У містечку били дзвони, мабуть, на вечірню службу божу. Вони бачили з перевалу в світлі протизахідного сонця білу споруду нещодавно збудованої церкви. Сміт стояв і знімав. Він відчайдушно потребував якогось психічного антидоту. І ця сцена зачаровувала його своєю красою, панорамою низовини, що простягалася перед ним і під ним, із містом на березі річки, наче мерехтливим плодом землі. Це нагадувало йому образи ранніх імпресіоністів. Тут усе було м'яке, наче зависли в хвилі гарячого повітря, що піднімається, підхопивши той образ місця десь угору, до неба, де засинали молоді хмари. Світло і тінь снували по поверхні землі цілими пучками ниток бабиного літа. Кілометри пастельних волокон бігали через поля, луки, на річку, до лісу і далі на поля. А сонце сідало все нижче і нижче. І весь цей теплий килим поволі тонув у тіні, вже осілій з глибин ночі. Били дзвони. Він стояв і дивився, а що на голові в нього був ковпак, то погляд його мав силу погляду деміурга. Хтось наче підійшов до нього ззаду, бо раптом він почув чуже дихання, несинхронне із власним. — Вони мене кличуть. — Хто? — Вони. — Дзвони? — Дзвони, так. «Ви це бачите?» «Бачите?» «У такій миті...» «Так». Аж через кілька хвилин він вимкнув ковпак і озирнувся, І тоді виявилося, що це отой згорблений худий пан, якого він зауважив у день побоїща в долині, лише тепер той не мав на собі єпитрахилі. Через плече він перевісив щось інше, а саме в лод із подвійним магазином. Це був кістлявий, темноволосий чоловік після сороківки із сумними карими очима під бровами, які наче хто навів японським пензлем, умоченим у густезну туш. Він курив цигарку. Сміт попросив одну. Той протягнув йому під носа велику посріблену цигарницю. «Мушу призвичаєтеся?» Він закашляв. «Ви священник?» Еге ж». «Ієн Сміт, якщо не помиляюся». «Псевдо-Яхим Вельцман». «Генек Шміга». Священник потиснув Смітові руку. Не обертаючись до нього, дивлячись просто на низину, залиту сонцем і тінями. Ін зняв ковпак, встромив собі під пахву. "Це й далі зона", сказав він, вказуючи цигаркою на місто й церкву. "Зона, зона. А чи знаєте ви, що я ніколи в житті жодного разу не відправив звичайної служби Божої у звичайній церкві. Іноді мене навіть тішить ця війна. «Страшно, правда ж? Ви належите до загону вижрена? Ця гвинтівка?» Шміга кинув на сміта лихий погляд. «Я бачив, що ви там передаєте на тому вашому телебаченні», – буркнув він. А тоді струсив попіл зі свого недокурка і засунув ліву руку в кишеню. Чи імам в армії пророка, чи священник в АВП – однакові потвори. Фанатизм, що бухає чорним полум'ям із божевільних очей. Що це мало б бути до лиха? Ви хочете зробити з нас якихось муренів, котрі стрибають під бубон навколо багаття? Ви отче бачу з тих, хто тероризм та іслам вважають синонімами?» Шміга нахмурився. Сміт зрозумів, що знову погано передбачив уразливість своїх слів. «Я хотів сказати, – поправив він, – що для тих, хто дивиться ззовні, немає великої різниці. В ім'я чого там ці гори трупів?» Вім'я Корану чи Біблії. Яка різниця? Зло те саме. Шміга хвилину мовчав. «Ви лише це бачите, так?» пробурмотів він нарешті похмуро звеселілий. «Ну так. Знімайте, знімайте. Доброї забави». Він хотів було піти, але сміт схопив його за плече. «Скажіть но ну мені, отче. Що? Що-небудь. Розкажіть мені про себе. Будь ласка». Шміга поглянув на ковпак. Вимкнений, сподіваюся. Звичайно. Сонце зайшло. Священник відкинув недокурок. Сміт вмостився поруч, поклавши ковпак на траву. Він знайшов мене через зграю кишенькових злодіїв. Через п'ять років. Якраз на роковини смерті мого батька. Його схопили під час служби Божої. Хтось настукав. Мені було двадцять два роки. Він сказав, що вже настав його час. За ним стежать, перетрушують списки старих холостяків. Він став навчати мене латини. Не було якогось там рішення. Все пройшло плавним напіввибором. Це була форма опору. Так само, як виписування антиросійських гасел на мурах і вигукування у темряві кінотеатру польської лайки. Ви, напевно, цього не зрозумієте. Але це справді велика річ. Таке відчуття місії. Воно може геть чисто зжерти людину. Уявляєте собі, як я тоді почувався? Мене висвятив сам невидимий кардинал. Я вступив до таємного братства, приналежність до якого дорівнювала смертному вироку. На вулиці, в бюро, в автобусі всі вони бачили когось іншого, а не того, ким я був насправді. Єдиний здоровий серед сліпих. Ангел у Содомі, мене піднесли і мучеництво розгрішувало мене від гордині. Я мав свою парафію, свою паству віруючих. Кожна служба Божа була таїнством смертельного жаху. Бог стояв за дверима з пістолетом зі знятим запобіжником, я чув його важке дихання.